Дівчатам бракувало пишномовства для полеміки з Емою Карлівною. Але на допомогу приходив колишній інженер Юрій Чобіток. Лібе фрау Шварцміль», – галантно звертався до неї Юрчик, – «дозвольте поставити вам нескромне запитання. В якій Німеччині ви б хотіли жити? За Бісмарка? За Вільгельма II? За Веймарської республіки?» За Гіндебурга, коли в Німеччині був голод. Так, голод, згадайте хоча б вашого співвітчизника Ремарка. За незабутнього Адольфа Алоїзича, Чи в повоєнній Тризонії, коли вся Європа опрювала німцям у лице, а німецький патріотизм виявлявся у тому, щоб утертися і мовчати. Я дам відповідь за вас, лібе фрау Шварцмільх. Ви б хотіли жити у сучасній, заможній Німеччині. Але чому не у Франції, Швеції чи не у Бельгії? Там теж справжні сосиски. Тут Еммі Карлівні бракувало аргументів для цивілізованої дискусії. І вона починала безпорадно кричати. «Ви знаєте, Юро, скільки отримує на день людина вашого рівня у Німеччині?» Які у неї перспективи? А які перспективи у вас? Ви говорите загальні місця, Геммо Карлівно? Про це пишуть в газетах. Як на мене, рот варто розкривати для того, щоб сказати те, про що ніхто не знає, посміхався Юра Чобіток. Гаразд, я скажу про те, чого ви не знаєте. Я скажу, вирощала Емма Карлівна. Я була в Німеччині у басейні. Ми теж бували у басейнах. У кахляній калюжі, що смердить хлоркою. А я була у ванні-джакузі. Ви хоча б чули, що воно таке? Ти весь сидиш у бульбашках, а навколо бігають негри і носять соки. Ось вам усім. А у вас і води вдома нема. «Та хай, щоб говорила Макарлівна, треба було жити, а життя не було». Олена добре пам'ятає, як на Святошинському ринку їй важили три несправжні сосиски, і все не виходило на ті гроші, що були затиснуті в її кулаці. І продавщиця нарешті брутально вилаяла її і кинула злощасні сосиски у ящик позаду себе. І сказала, Ще більше не буде обслуговувати таких покупців То була остання крапля А потім було оголошення про роботу за кордоном У Німеччині Їй безкоштовно зробили паспорт і візу Потім вона відробляла На околиці міста Блюменфельд Казково гарне місто а все старовинне, з білого каменю Бордель був на околиці неподалік від траси. «Які в них автобани! Це казка! Казка!» – стогнала як під мужиком Емма Карлівна. Культурні, відгодовані справжніми сосисками німаки замовляли дівок до автомобіля. Вона працювала, а охоронець підсвічував ліхтариком. «О, мій Боже! В них усіх було руде волосся!» Оте руде волосся, смердюче руде волосся на червоному гарячому тілі. Психоаналітик Меврау розповіла Ремкові про руде волосся. Але вона не могла докопатися, яку роль відіграла у цій справі Емма Карлівна. Там, у Німеччині, Олена згадувала Емму Карлівну мало не щодня. Вона кусала кулаки і подумки кричала до комірниці. Ось вони, ваші цивілізовані німці. Чому вони не сплять зі своїми фрау? Чому ходять сюди, до російських путан? Чому намагаються піти, не заплативши? Вас би так в усі місця лицем вродавалося? Ще раз, ще раз, насолоджуйтесь, відчувайте себе людиною. Це ж вам не хохли, Еммо Карлівно. Це ваші чисто фріци. І щоб вам теж платили через раз». І вона чула, як Емма Карлівна вирощала у відповідь. «Не треба було ставати повією, Олено. Якщо вже пішла цією доріжкою, тут тобі буде і по пиці, і у пику, а ти ще хочеш, щоб тобі регулярно виплачували зарплатню». «Чи можна не платити повії? Це щоденне питання, яке поставало перед нею в усій його злободенності, Виростало для Олени Драган до масштабів метафізики. Якби протягом цих трьох років вона отримала усі свої гроші, то навіть сплативши податки, могла би модернізувати фабрику і зробити її прибутковою. Юра Чобіток розповідав їй, скільки для цього треба тисяч умовних одиниць. А вона, коли вже працювала в Антверпені, куди брали тільки дівчат з досвідом, мала лише тисячу дойчмарок і декілька тисяч бельгійських франків. Вони так і лишилися в її шафці, ті криваві гроші, облиті слізьми і спермою. А скільки її грошей лишилося у тих, хто підкладав її під цивілізованих громадян Західної Європи? А скільки не доплатили самі цивілізовані громадяни, бо їм можна усе, навіть не платити за послуги, які отримали. Її дуже мучить те, що їй багато не доплатили, пояснювала Ремкові психоаналітичка Хетцель. Якби вона прийшла до вас з грошима, які заробила, то не відчувала би себе настільки неповноцінною. І тисячу дойчмарок, і п'ятнадцять тисяч бельгійських франків у Біблії в її шафці вона часто говорить про них. Може, ви би зробили спробу забрати їх у її колишніх хазяїв?